Виглядав цей натюрморт досить безглуздо. Але Тетяна явно мала про нього свою думку. «Пір'їна – то трошки інше, хоча теж закляття. Міцно за тебе взялися». «Яке закляття?» – не зрозумів лейтенант. «Не знаю. Чи на урок, чи на присуху». Квартирант сидів, як по голові вдарений. «Урок?» «Ну, наврочав хтось. Може, спортити тебе?» Тетяна раптом хитро посміхнулася. «Хоча навряд чи спортити?» «Що це ви мені розказуєте?» Петра обурила хазячина посмішка. «Кому сподобається, коли з нього кепкують? Що за урок? Що за присуха?» «Присуха? Це таки присуха!» «Яка присуха?» Жінка підняла веселі очі. Звичайно, коли дівка хоче, щоб ти на неї заглядав, то робить присуху і тебе присушує, щоб ти без неї їсти не міг, пити не міг, щоб сохнув, значить, від любові, як тая, билина в степу. Яка дівка? Хазяйка знову засміялася. Це вже тобі видніше яка. Петро недовірливо обдивився видобуті з одягу предмети. Нічого зловісного в них не було, звичайний непотріб. Це навіть на увагу не заслуговувало, якщо не враховувати того, звідки вони з'явилися. І ви у це вірите? Роблять люди, знизала плечима хазяйка, а потім раптом стрепенулася. Так ти ж начебто спеціаліст у цих справах. «Чого ж питаєш? Чи у вашому інституті не знають, як українські дівчата присуху наводять?» Петро кисло посміхнувся. Майор попереджав, що їхня хазяйка – великий аматор фольклору, а тому варто було приготуватися до найгіршого. «Знають, звичайно, просто це не в моєму секторі», – він бовкнув перше, що спало на думку. «Ну, тоді слухай!» – жінка посунулася на стільці, сідаючи зручніше. «Дівка, коли хоче хлопця присушити, готує зілля, наговорює на нього, і треба, щоб той це з'їв або випив. А в зілля дівчина обов'язково кладе щось своє, ну, від себе, наприклад, плюєчи, коли тісто робить, туди свій під замішує». «Під?» Гидливо скривився Петро. «А що ти думав? Любов – це штука серйозна!» Тетяна іронічно підморгнула лейтенантові. «Але обов'язково треба, щоби хлопець це з'їв, тому у нас дівчата так добре печуть». Вона ще раз підморгнула, а Петро зашарівся. «А якщо не з'їв, можна зробити таке, щоби хлопець із собою носив». «Дівчата теж кладуть туди щось від себе. Скажімо, волосся чи нігті. Ховають у хлопця в одязі. Він носить і потрохи до дівчини присихає. Зрозуміло?» Лейтенант почухав потилицю. «Схоже». «Ну, це всі знають, навіть у Києві». Хазяйка хитро підморгнула, і Петро відчув себе зовсім не в своїй тарілці». А я можу тобі таке розповісти, що сміливо в дисертацію. Це навіть мало хто з бабів знає, не те, що у вас в інституті. Будеш головним спеціалістом. З цими словами Тетяна відсунула стільця і полізла десь далеко на гору в куток, вочевидь розшукуючи для свого гостя безцінний фольклорний матеріал. А ти поки бери папір та записуй. Зрозумівши, куди хилиться розмова, Петро намилився тікати. Проте в очікуванні слушної миті поки повернувся до чаю. Хазяйка вже спускалася на підлогу зі своїми знахідками. Вона тримала в руках глиняного глечика. З болив'яних глибин виглядали чомусь білі кістки. «Собаці — Собаці? — посміхнувся лейтенант. Хазяйка у відповідь поманила пальцем і сама урочисто схилилася над горщиком. Дивись, сказала вона загадково, це кажан, його мурашки з'їли. Кістки в Глечику були дрібні, наче й справді з якоїсь маленької тварини. За мить жінка видобула з Глечика невеличку білу кісточку та простягнула Петрові. Оце бачиш? Грабельки. Кістка і справді загиналася нерівним гачком, хоча на грабельки була мало схожа. Лейтенант, який звик більше працювати з людьми, аніж з кістками, гидливо відсторонився. Проте жінка з ентузіазмом вела далі. Це мене бабуня навчила. Тетяна зачепила Петра кісткою за комір, і легенько смикнула до себе. «Дивись, оце я тебе присушила. Отак просто. Як притягнеш грабельками людину до себе, то вже і присушив». Петро задумливо сьорбав чай. Привід для втечі поки не знаходився. А жінка кинула кісточку в горщик і підвела голову. Бачиш, класно, без жодного ентузіазму промимрив лейтенант. Ну, а перстень. Тетяна здивовано підняла брови. А ти знаєш, що буває з тим, кого присушили? Петро знизав плечима і відправив до роти ложку меду. А буває, що він обоживе з той, що присушила. Або не живе, і тоді сохне і хворіє, аж поки помре. Зрозуміло? Хлопець кивнув. Гму! А про перстень все-таки? Хазяйка знизала плечима. Ну, розкажу, якщо хочеш. Перстень – це якраз відворот. Це, щоб на хлопця ніхто не зазіхав. Або, якщо вже хтось приворожив, відвернутий. «Он як?» «А отак!» Хазяйка явно сіла на улюбленого фольклорного коника. «Це не дуже сильна штука, але проста, а тому розповсюджена. Такий перстень не від усього відвертає. От тобі, наприклад, він не допоможе». «Мені? Ну так? Я ж тебе грабельками присушила. А це вже на смерть». «Ага...» Тетяна не помітила, а чи не схотіла помітити відвертого глузування співбесідника, і знову залізла пальцями у горщик.